Yasin surəsi 83 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, Yasin, Hikmətlə dolu Qurana and olsun ki, Sən həqiqətən peyğəmbərlərdənsən, Düz yoldasan, Bu Quran yenilməz qüvvət sahibi, mərhəmətli olan Allah tərəfindən nazil edilmişdir ki, ataları qorxudulmamış və Allahın hökmlərindən qafil olan bir tayfanı təbərdar edib qorxudasan, and olsun ki, onların əksəriyyəti barəsində o söz gerçək olmuşdur, çünki onlar iman gətirməzlər. Biz onların boyunlarına dəmir həlqələr keçirtmişik. O həlqələr onların lap çənələrinə dirənmişdir. Buna görə də başları yuxarı qalxmış, gözləri aşağı dikilmişdir. Biz onların önlərinə və arxalarına səh çəkib bağlamışıq. Buna görə də görmürlər. Sən onları qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün birdir. İman gətirməzlər. Sən ancaq Qurana tabi olub, rəhmandan, onu görmədən qorxan kimsəni qorxuda bilərsən. Beləsinə bağışlanacağı və çox gözəl bir mükafatə nail olacağı ilə müjdə ver. Həqiqətən, ölüləri dirildən, onların nə etmiş olduqlarını və qoyub getdiklərini yazan bizik. Biz hər şeyi hesaba alıb, açıq aydın kitabda, löf-ü məhfuzda təsbit etmişik. Sən onlara o şəhər əhlini misal çək, o zaman ki, onlara elçilər gəlmişdir. O zaman onlara iki elçi göndərmişdik. Amma onlar ikisini də təkzib etmişdilər. Biz də o iki elçini üçüncüsü ilə qüvvətləndirmişdik. Onlar dedilər, həqiqətən biz sizə göndərilmiş elçilərik. Elçilərə, siz də bizim kimi ancaq adi bir insansınız. Rəhman heç bir şey nazil etməmişdir. Siz sadəcə olaraq yalan danışırsınız, dedilər. Elçilər dedilər, Rəbbimiz bizim doğrudan da Sizə göndərilmiş elçilər olduğumuzu bilir. Bizim vəzifəmiz yalnız Allahın hökümlərini, Peyğəmbərliyi açıq-aşkar təbliq etməkdir. Dedilər, biz sizdə bir nəslik gördük. Həqiqətən, əgər iddianızdan əl çəkməsəniz, sizi mütləq daşqalaq edəcəyik və bizdən sizə mütləq bir şiddətli əzab toxunacaqdır. Elçilər dedilər, sizin nəsliniz öz üzbatınızdandır. Məyər sizə öyüt nəsiyyət verildikdə, Onu nəsliyə mi yozursunuz? Xeyr, siz həddi aşan bir cəmaatsınız. Şəhərin ən ucqar tərəfindən bir kişi çaparaq gəlib dedi, Ey qövmüm, elçilərə tabi olun, Sizdən heç bir muzd istəməyən Və özləri də doğru yolda olan kəslərin ardınca gedin. Axı, mən niyə məni yaradana ibadət etməməliyəm? Siz də onun hüzuruna qaytar olacaqsınız. Mən heç ondan qeyri tanrılar mı qəbul edərəm? Həyər rəhman mənə bir zərər yetirmək istəsə, Onların, bütlərin şəfayəti mənə heç bir fayda verməz və onlar məni xilas edə bilməzlər. Belə olacağı təqdirdə mən açıq-aşkar azmış olaram. Həqiqətən mən sizin Rəbbinizə iman gətirdim. Məni eşidin. Ona, cənnətə daxil ol deyildi. Dedi, kəş qövmüm biləydi ki, Rəbbim məni niyə bağışladı və nəyə görə hörmət sahiblərindən etdi? Ondan sonra tayfasının üstünə göydən heç bir qoşun göndərmədik. Və heç göndərən də deyildik. Onların cəzası ancaq dəhşətli bir səs oldu. Dərhal məhv olub getdilər. Vay bu bəndələrin halına! Onlara elə bir peyğəmbər gəlməz ki, ona isteyza etməsinlər. Məyər onlar özlərindən əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdiyimizi və həmin nəsillərin bir daha onların yanına qayıtmadığını görmürlərmi? Hamı, hamı qiyamət günü bizim hüzurumuza gətiriləcəkdir. Ölü torpaq onlar üçün bir dəlildir. Biz onu yağışla dirildir, Ordan dənələr çıxardırıq. Onlar da ondan yeyirlər. Biz orada xurma və üzüm bağları əmələ gətirir. Bulaqlar qaynadırıq ki, onların meyvələrindən və öz əlləri ilə bəcərdiklərindən yesinlər. Hələ də şükür etməzlər, yerin yetişdirdiklərindən, insanların özlərindən və bilmədiklərindən, əlkəh və dişi olmaqla, Cüdlər yaradan Allah, paçdır, müqəddəsdir. Gecə də onlar üçün bir dəlildir. Biz gündüzü ondan sıyırıb çıxardan kimi, onlar zülmət içində olarlar. Güneş də özü üçün müəyyən olunmuş yerdə seyr edər. Bu, yenilməz qüvvət sahib olan, hər şeyi bilən Allahın təqdiridir. Biz ay üçün mənzillər müəyyən etdik. Nəhayət, o dönüb xurma ağacının qurumuş əyri budağı kimi hilal şəkilində olar. Nə günəş aya çatar, nə də gecə gündüzü ötə bilər. Hər biri bir göydə üzər. Övladlarını dolu gəmiyə mindirməyimiz də onlar üçün bir dəlildir. Onlar üçün bunun kimi başqa minih vasitələri də yarattıq. Əgər istəsək, onları suya qərg edərik. Nə bir dadlarına çatan olar, nə də nicat tapallar. Yalnız bizdən bir mərhəmət olaraq və bir qədər dolanıb keçinmələri üçün onları xilas edərik. Onlara önünüzdə və arxanızda olandan qorxun ki, bəlkə rəhm olmasınız deyildikdə, dönüb gedər, öyid nəsiyyətə qulaq asmazlar. Onlara Rəbbinin ayələrindən elə birisi gəlməz ki, ondan üz çevirməsinlər. Onlara Allahın sizə verdiyi rüzidən ehtiyacı olanlara sərf edin deyildiyi zaman, kafirlər müminlərə Allahın istədiyi təqdirdə, özü yedirdə biləcəyi kimsəni bizmə yedirdəcəyik, deyərlər. Siz sadəcə olaraq açıq-aşkar azmısınız. Onlar, əgər doğru söyləyirsinizsə, bu vəd nə vaxt yerinə yetəcək, deyərlər. Onlar bir-biri ilə çənə boğaz olarkən, özlərini saracaq yalnız bir dəhşətli səsə bərtdilər. Artıq nə bir vəsiyyət etməyə iqtidarları olar, nə də ailələrinin yanına qayda bilərlər. Sur çalınan kimi, Qəbrlərindən qalxıb sürətlə Rəbbinin huzuruna axışacaqlar. Onlar deyəcəklər: "Vay halımıza! Bizi yatdığımız yerdən kim qaldırdı?" Bu Rəhmanın məxluqata buyurduğu vəddir. Peyğəmbərlər doğru deyirlərmiş. Yalnız bir dəhşətli səsqopan kimi onlar hamısı qarşımızda hazır duracaqlar. Bu gün heç kəsə heç bir haqsızlıq edilməyəcəkdir. Siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını çəkəcəksiniz. Cənnət əhli bu gün keyflə, əyləncə ilə məşğuldur. Onlar və zövcələri kölgəliklərdə taxtlara sökənmişlər. Orda onlar üçün hər cür meyvə və istədikləri hər şey vardır. Rəhəmli rəbdən onlara salam deyiləcəkdir." Ey günahkarlar, bugün möminlərdən ayrılın. Ey Adəm övladı, məyər mən sizdən əxt almadım mı ki, şeytana ibadət etməyin? O sizin açıq-aşkar düşməninizdir. Və sizə buyurmadım mı ki, mənə ibadət edin? Doğru yol budur. Həqiqətən şeytan içərinizdən çoxlarını yoldan çıxartdı. Məyər ağlınız kəsmirdi? Bu sizə vəd olunan cəhənnəmdir. Kafir olduğunuza görə bu gün girin ora, yanın. Bu gün onların ağızlarını möhürləyirik. Etdikləri əməllər barəsində onların əlləri bizimlə danışar, ayaqları isə şahadət verər. Əgər istəsəydik, gözlərini büsbütün kör edərdik və onda onlar yolda bir-birinə ötməyə çalışardılar. Amma necə görə bilərdilər? Əgər istəsəydik, onları lap yerlərindəcə elə bir kökə salardıq ki, nə irəli, nə geri gedə bilərdilər. Hər Ömür versək, onu xilqətcə dəyişib tərsinə çevirərik. Başqa şəkilə salarıq, məyər dərk etməzlərmi? Biz ona, Peyğəmbərə, şeyr öyrətmədik və bu ona heç yaraşmaz da. Ona vəh yolundan ancaq öyüt nəsiyyət və açıq aşkar Qurandır ki, onunla diri olanları qorxutsun və o deyilən söz kafirlər barəsində gerçək olsun. Məyər bizim öz əllərimizlə onlar üçün davarlar yaratdığımızı, Və özlərinin də onlara sahib olduqlarını görmürlərmi? Bunları onların ixtiyarına verdik. Onlardan mindikləri də var, ətini yedikləri də. Onların mənfəətləri və içəcəkləri südləri də var. Hələ də şükür etməzlərmi? Müşriklər, bəlkə özlərinə bir yardım oluna deyə, Allahdan başqa tanrılar qəbul etdilər. O bütlər onlara heç bir kömək edə bilməzlər. Onlar özləri isə, Bütlər üçün hazır əskərlərdir. Ya rəsulum, onların sözü səni kədərləndirməsin. Biz onların gizlində də, aşkarda da nə etdiklərini bilirik. Məyər insan onu nütfədən yaraddığımızı görmədimi ki, birdən-birə Rəbbinə açıq bir düşmən kəsilərək, öz yaradılışını unudub, çürümüş sümükləri kim dirildə bilər deyə, hələ bizə bir məsəl də çəkdi. D. Onları ilk dəfə yoxdan yaradan dirildəcəkdir. O, hər bir məxluğu çox gözəl tanıyandır. O yaradan ki, sizin üçün yaşıl ağacdan o dəmələ gətirdi. Budur, siz indi ondan o diyandırırsınız. Məyər göyləri və yeri yaradan onlar kimisini yaratmağa qadir deyilmi? Əlbəttə qadirdir. Hər şeyi yaradan, bilən odur. Bir şeyi yaratmaq istədiyi zaman, Allahın ona buyurduğu ancaq ol deməkdir, o da dərhal olar. Hər şeyin hökmü əlində olan Allah pakdır, müqəddəsdir, siz də onun hüzuruna qaytarılacaqsınız.